Ще деякі дробинки випльовує. Почав я стріляти качок над суходолом, і часто вдавалося мені до дичини добігти раніше за мою благородну, що й на базарі бувало, є що нести. Отут і починається знання, бо щоразу на базар тяжче йти. Ні, коли ти хочеш що купити, то будь ласка, а от щоб продати, скажімо, привезе хто з села свинину, а йому. Дуй звідси, доки тебе самого на тушку не обробили Тобто торгує там, хто завгодно, лише не селянин Словом, довелося мені моє перде продати, або моя ж благородна жира за двох І за сетера, і за різеншнауцера Не купився я тоді добряче м'ясово, приніс, кидуй їй Не бере? Оце диво, мало не впав я Горохового супу тобі знову заманулося Їж, воно ж свіже а моя отак одвернулася, що й нюхати вже не хоче. М'яса. Собака. Е, е думаю, страшно стало. І бігом на базар. А у м'ясо інспекцію. Чи не отрав не була? Ті так подивилися на мене, тоді так подивилися на м'ясо. А де це ви таке інтересне м'ясо взяли? Як де, кажу, на вашому ж базарі. Годину тому брав. Тімнуться, бо тут ще в них гостювало кілька міліціонерів. І от тімнуться перед цими, а ці мнуться перед тими. А можете указати, у кого лічно брали? Йдемо, підходимо, сидить мій чолов'яга, що й у нього свіжуну вторгував. Так міліціонери повз нього йдуть, так наче ненароком на нього і на м'ясово зиркавить, так наче вже й минули були. Тоді як накинуться на нього, він рветься, базарь кричить, міліція за нього, за його м'ясо, за мене і в кутузку. А там уже начальство прибігло, чиє м'ясо кричить, його, показала на мене міліція, і тут начальство мене в пику. Та ні, каже міліція, це він купив, показує у того, показує на чолов'яку, тоді начальство його і в пику, і в груди, і ще тудись браконьєр, думаю». Браконьєр, питаюся? Ага, кажуть ті, лише такий, що людей полює. О, от тобі свинина. Падло, потомилося його, то ти, начальство, оформляйте, киває воно до міліції. Падло, каже міліція і оформляє, лінь йому на пельмені пустити чи на ковбасу, то воно леда, що вирізками тут торгує. А браконьєр мовчить, як, як те падло. О, думаю, яке діло. Це що ж виходить? За фашистів, кажуть, було людоїдство менше, ніж у 19-му. Чим у 32-му, чим у 33-му, думаю голос, чим у 47-му, 49-му. Мовчий, не каркає, каже начальство, сильно умне ти у нас, зараз тут за соучастя пайдеш. Насилу я випросився. «Що м'ясо забрали і гроші не вернули, пропало моє перде ні за копійку». «Но я не про це думаю, а про...» «Що таке голод? Це коли копійка за трудодень, тобто за трудодень, і якої не платять. А зараз не так». озирнувся я, коли квартплата більша за зарплату, і тієї не дають. Тобто менше виходить, ніж у день копійка». Це ж той самісінький, думаю, голодомор. Лише не хлібний, а грошовий. Коли податки більше, ніж при фашистах. І бачу я нашого брата, такого, як ота мавпочка, з якої шкіри здерто сидить, труситься і молиться, а шкури вже нема. Уже можна на вирізку пускати. «Людоїди!» – закричав я на весь базар. Ніхто й голови не підняв. Ясна річ, усі сидять відсиджується, бо кожен тут їсть пиріжки з м'ясом, а от з кого те м'ясо, жоден не хоче і подумати. Прийде такий на тому світі до святого Петра, той і скаже, «Врай тобі не можна, іди в пекло». Як це в пекло, коли я не грішив геть? «Сильно ти умний, – скаже святий Петро, – за соучастія пайдеш. Ти ж людятину жер? Яку таку людятину? А таку, що біля Шага?» А таку, що в ліверній ковбасці, га? Що людей і варили, і пекли, а ти допомагав? Я? Я ж не вбивав. Яка різниця? А як ти однаково людоїд, коли ту свіжатину на сковороду кидав? І не пустить в рай? Скількох чоловік не пустить?